Topikoak dio euskalduna dela munduan jatekoa nahikoa eta sobra dutenen artean, janala janariaz hitz egiteko capaz den espezie bakarra. Eta esango nuke, gezurra badirudi ere, gaur egun janariaz gehiien hitz egiten duena ez dela euskaldun prototipikoa. Gaur egun parajeotan janariaz gehiien hitz egiten duena euskaldun makrobiotikoa da. Eta bereziki fede berrira iritsi berriak eta misiolari bokazio puntua daukaten hoiek. Hoiek dira orain euren arroz olo ta ata beste konturik gabe, euren quinoa, sagazen eta azuki, saltsa bat izaten zuten gure leengo elkarrisketaien idortzaileak. Azkenerako norbera ere jarri egiten da tofu eta seitan izena duten izate igerri ezineko zera hoiek jatera eta gozatzera inkluso. Nik uste nuen kontu hau zabaldua zela, baina denbora asko ez dela, balentzian tokatu naiz maibuelta batean, hango jende gazte, konprometitu edo gutxien ez gubezain baden jende baten artean, eta hankontu kontariari gine makrobiotika aipatu nuenean, denak euskera zari banintz bezela geratu zitzaizkidan begira. Ez zutela ulertu alegia. Ez egitela zertzen makrobiotika, guretzatemen eguneroko hogia espeltazko eta integrala dena. Ordutik zepentsanago, ez dakit beste inor baino pizkoragoa garen, edo beste inor baino inuzenteagoak. Euskaldunez beteta daudela barau eta garbiketa etxe guztiak hori bai. Ta hena izari gaitz lariren batek atara behatutako jendeaz. Beste ez ari nahiz. Obsesio koskoa daukago hemen jatearekin eta jana obsesio biorestadin bilatzen duen jate modua ere, bueltan-bueltan bera bihurtzen da obsesio. Euskaldun prototipikoa eta euskaldun makrobiotikoa, bi elizatako fededunak, batzuk San Martinenak eta besteak Sangodanzenak. Eta bihoien artean beste guztiak, belajaleak, veganoak, dieta paleolitikoa egiten dutenak, oditarianoak Juan taprestazazu bazkari bat, kuadrelea rentzat. Sozidadeko parrelean okurritzen bazaizu barazkiak jartzea erretzen, euskaldun prototipikoak kotiau bati bezala begiratuko dizu, ikatza alperri galtzenari ari bazena bezala. Eta begiekin esango dizu, jazan aregi pixkaneska. Jende, tipo hori da, betiko dietaren gehiagotasuna simpatikoki imposatzen duena. Gero, buclagiroan baina hala ere mimos erretako barazki eta abarrak maila urreratzen dituzunean euskaldun makrobiotikoaren begietan erioa ikusiko duzu barrutik ohiuka aribalitz bezala ez piperra ez tomatea ez edo seguruago honelako zerbait esango luke proteinak karbohidratoekin ez teoria berri batetik gehiegi eta derrepentegi ikasi duenaren espantuz jende tipo hori da? Sha duzun mokadu bakoitzean zure burua pozoitzen ari zerala sentiarazten dizuna. Bizi hontan bakoitzak aldugun moduan eusten diogu gure egonezinari eta besteren aukera gutxiestea izaten da biderik erresena nor bere aukera zalantzan jarri berrik ez izateko. Pipea bomba bada okela asesinatoa. Arrautza prjitu pareja jatea ia inmolazioa. Sekale utxetik aritzea biziarteko zigorra. Berdea ikusi ere egina ez odola nahi du. Ez dago errexea bizik idetza. Gero eta intolerantzia gehiago dago. Nork esan zuen, Euskal Afera konponduko zenik.